«А хто такі чекісти?» – спитала, не сподіваючись на відповідь. Замість татка відповів дядько Іван. «Чекісти, Софійко, це дуже погані люди. Це найгірші люди на світі». «Гірші від блатних», – уточнила Софійка. Вона любила чіткі класифікації. Блатними в посілку називали коротко стрижених і завжди п'яних дядьків, що жили у двоповерховому гуртожитку. Вони розмовляли своєю особливою мовою, жили особливим життям за особливими законами, і батьки у найсуворіший спосіб забороняли дітям не лише розмовляти з ними, а навіть наближатися до гуртожитку. Чекісти гірші, вивів дядько Іван на найвищий ступінь софічиної класифікації добрих і злих. Досі його займали Кощій і цар сказочки про Горбоконика. Довелося їм потіснитися. Передостанній щабель займала баба Яга. Вона була краща від кощія, бо інколи робила добрі справи, а цей бридкий скелет у чорному тільки погані. Поки Софійка впорядковувала свою класифікацію, тато суворо вичитував Іванові. Іване, облиш дитину. Навіщо їй знати ці слова? Чекісти, блатні, не дитяча це справа. Бачиш, воно ж, як чистий папірець, де сажа не пролетить, слід лишає. Хіба ж воно винне, що в зоні живе? То наші розмови послухає, то пісню почує, ходить, співає, а та сексотка за стіною теж не глуха. Випитує, хто співав, з ким співав, Тепер про твоїх чекістів, що збукне. А мені знов ходи, розбирайся. Мовчи, хай вона менше чує і знає. Легше житиме. Через багато років Софія зрозуміла батькову педагогіку. Він виховував її як король Рене, свою сліпу від народження дочку Іоланту. Оперний король заборонив усім у замку розповідати дівчинці про її сліпоту, звелів уникати всього, що мало б навести її на думку про власну неповноцінність і таким чином бажав запобігти трагедії. Іоланта не знала, що вона сліпа, не розуміла, що таке зір, навіщо їй очі і не відчувала власного нещастя. Любий татко, якби він був королем, правив державою, де все підкоряється його волі, може б, тоді на деякий час йому б це вдалося. Адже і Іоланта врешті дізналася про свою хворобу, а дізнавшись, захотіла бачити і прозріла. З одного боку Софія росла цілком щасливою дитиною. Мала люблячих батьків, росла між друзями, Мала усе, що могли батьки дати їй у таких умовах. Був дитячий садок, потім школа, ігри, іграшки і ще мороз. Багато-багато снігу і санчата. Вона не знала іншого дитинства, не знала іншої землі і була щаслива як Іоланта. Для чого потрібні очі? Дуже просто, щоб плакати.